We'll Naguwa vema kubaki na kituo chenu cha matangazo ni radio Isanganiro na unguruma kutoka mgini bujumbura. Hamjambo, karibuni kufuata tarifa ya habari, tuanze kwa habari kuu. Chanyo 125,000 za kupambano na homa ya bonde la ufa zilipokelewa jana jumatatu kwenye uwanja wa wanja wandegi wakimataifa melkio ndadaye utajuzwa katika tarifa hii ya habari Chama cha uprona kinapokea kwa mikono miwili uamuzi wa serikali wakupiga marufuku tengenezaji na uuzaji wa juisi zinazo kupitia tangawizi Chama hicho kinamini kuwa hatua hiyo italinda afya ya raia na raia kifungo cha maisha jela na fidia ya faranga milioni shirini Ndiyo hukumu iliotolewa na mahaka maku ya Kayanza Didi ya watu ane wanaushitakiwa mauaji ya mtu mwenye umra wa miaka Aruba ine mwezi uleopita Alikuwa anatoa kwenye kigijuru wegura katika tarafa la muruta mkua wa Kayanza Mengi zaidi ni katika tarifa hii ya habari Mimi ni Omer Nduwayo Inosahibu na iko yukona sikimitambo Karibu Radio isanganiru Radio ya Marithiano Habari Kamili Chanjo miya ishinatano elfu za kupambana na homa ya bonde la ufa Zilipokelewa jana jumatatu kwenye wanja wandegi wa kimataifa Melkio Ndadaye Waziri mwenye damana ya mambo ya ndani anajuza kuwa zaidi ya chanjo miya tatu Themanini na tisa ziliwa eh, elfu Ziliwasilishwa tayari nchini Burundi Makteni teretse, anaheleza kuwa chanjo miasita na tisini elfu Ndizo ziliagiswa kutoka inje Tumsikilize katika tafsiri ya Moise Misaku Tumepokea chanjo laki moja 25 alfu Zinazo ngezeka kwenye zingine ambazo tunipua tayari tulipokea Nibando ya chanjo ya awamu ya tatu Ambazo tumepokea kwa ujumla Tayari kupokea chanjo laki 264 alfu mianani Nyongoni mwa chanjo hizo Tayari kutumikisha chanjo laki moja 32 alfu Tuna zingine ambazo ziko zinatumiwa katika mikua yangozi, kirundo, kayanza, muinga, chimitoke, nagitega, sawa na chanjo, 95,000. Kwenye sto, tumekua tunabaki na chanjo, sawa na 37,000. Mwombe ambao walikisha chanjo ni sawa na laki moja, alfunane, na mwombe amsina saba, na mbuzi pamoja na kondoo wapatao 47,746. Hi leo ambapo tumepokea chanjo hizo Tunafika tunakuwa na jumla ya chanjo laki 3,89 kwenye idadi ya chanjo laki 6,95 ambazo tulikuwa tuliagiza. Tunakosewa na chanjo laki 3,6 ambazo tunasubiri siku zijazo. Chanjo hizo zilinunuliwa na serikali ili kusaidia raya ambao walikuwa katika matatizo Yokuapoteza wanyama wao kama ngombe, mbuzi na kondo hususan. Makta ni Terete ni waziri mwenye damana wa mambo ya ndani chama cha uprona kinapokea kwa mikono miwili wamzi wa serikali wakupiga marfuku tengenezaji na uuzaji wa juisi zinezo tengenezwa kupitia tangawizi. Chama hicho kinaamini kuwa hatua hiyo italinda afya ya raia. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho cha siasa, anajutia hasara walioipata wafanyabiashara wa joisi na kutetea fikra ya wauzaji kulipwa fidia. Anapendekeza uangalizi wamamla mamlaka wakati wa kuidhinisha mitambo hiyo ya usindikaji. Watumiaji wa za Brarudi wanalalamika kuhusu kutoshēmiwa, kutoeheshimiwa kwa bei rasmi katika baadhi ya maeneo ya tarafa la Rumonge. Bida hizo zimekuwa adimu katika mji mzima wa Rumonge. Zinapatikana inji kidogo ya mji ambapo Amstel Beer ya santilita 65 inaweza kupatikana kwa Elfu tatu miatano faranga za Burundi chupa moja. Wanaomba utawala kuingilia ya kati. Jeremibi zimana katibu tarafarumonge rumonge. Ana washauri kusota kidole. Wauzaji wanaopandisha bei kiholela Habari hii ya Jean-Pierre Misago inakujia katika sauti ya Romwald niya yabivuze. Richa ya kurezo kuwa zina pita sikumbiri au sikutatu. Bila lori la kiwanda cha kutengeneza vinywaji Brarudi kuvisafirisha hadi mkoa humo, kuringana na wafanyabiashara wake hata wakipelekewa vinywaji hivyo hupewa aina moja ama kwa kiwango kidogo hali inayosababisha kutotosheleza watumiaji wake mjini Lumonge hata hivyo watumiaji hasa wa Amstelia ya sentilita 65 wanatofautiana na kauli hiyo wanasema kuwa hata mkoa ukipata vinywaji Wanapufuatilia ugavi wake hadi bathi ya ba wanaambewa kuwa tayari vimenunuliwa na hivyo wakasurudia vikisafirishwa inje ya mji warumonge. Huko chupa inauzwa pesa ilufu kinyume na bei rasmi ya ilufu mbili miatano. Watumiaji hao wanaramika kuwa hali hiyo hutokea utawara kwenye vijiji ukiwa unashurudia bila kutuwa tamuko lorote. Wanaomba utawara kufanya juhudi ili kutokomeza hali hiyo wanawitaja kuwa wizi unaufanyi wa mununuzi. Katibu tarafa rumonge anaomba raia watumiaji wa vinywaji hivyo kuchukua mustari wa mbele katika kupiga vita hali hiyo. Jiremi vizimana anawataka kutoa tarifa za mahali walipo nunua vinyuaji hivyo kwa bei hali. Aki kumuacha kuwa siku muzote wali kumufamisha wana bei, wafanya biashara wake, walipigwa faini kwa kukiuka bei rasmi. Romald ni abivuzwa shukrani sana. Msada wa makahaba wana wana vibaya ya na wanaume wana wana wana wana wana wana wana wana inayo idinisha kazi hiyo tamko la sandrine kitonze mshauri husika na masuala ya kijamii katika ofisi ya gava nangozi ni wakati ambapo malaya wanaotumikia katika mikoa ya kayanza nangozi wanaileza kufanyua ukatilo wakijinsia kukiwemo pia kupigwa wanawendilea kusikiliza ni radio isanganiro inasikika kutoka mjimbu jumbura kwenye masafa ya FM9.7 sawa na mjimboja kati. Leo shanganilo ni kiboko yao. Raia mmoja ya mkazi wa tarafa Kabarore anashikiliwa na polisi mkoa ni Kayanza ili upelelezi kuendeshwa kuhusu kilo 66 ya madini anayomiliki zilizo kamatwa kijijini kona Katika tarafa ya lakabarore katika harakati za kuzivusha mpaka hadi inchi jirani ya Rwanda ilikuuzwa kimagendo. Habari inayobainisho na berakimansi sagu ye katibu tarafa kabarore anaeleza utawala kutiwa wasiwasi na kutokoma kwa biashara hizo zanjia za kinjemela huku hamasa kwa wahusika zikiwa tele mara kwa mara. Kifungo cha maisha jela na fidia ya faranga milioni 20 ndio hukumu ina iliotolewa na mahakama kuu ya Kayanza dhidi ya watu wanne wanaoshtakiwa mauaji ya mtu mwenye umri wa miaka 40 mwezi uliopita. Ulio alikuwa akitoa alikuwa kitoka kwenye kijiji Ruigurra katika tarafa la Muruta mkoa wa Kayanza. Washtakiwa wawili kati yao pia wanadaiwa Kuhujumu uchumi wa, wa taifa kwa wizi wa mafuta aina ya diesel Yali kwenye gari la ofisi ya chai nchiniburundi maeneo hayo ya rwegura Patrick Nsengiumva anasimulia zaidi katika kikao cha kesi za kitharula kilichoendeshwa jana jumatatu mkawani kayanza washitakia walikuwa saranyanduya nae shitakia upangiriaje wa mawaji ya rafaelinzo bakenga na iya wakijiji kuegurariye wa, wa tarayishiri na saba okutoba mwaka huu. Katika kesi hizo mishiri ni kagiranya na stanisira simbonima walikuwa baadhi ya washitakia huku mshitakia kisema kwamba siku ya kuwawa kwa mtu huyo washitakia hao walipita subuhi na mchana wakipasuwa mawe karibu na mahali palipo chukuliwa maite ya marehemu. Afisa wa anasema pia kwa watu hao walishindwa na kuonyesha vifaa vilivyotumiwa katika kazi hiyo waliviweka wapi afisa huyu anasema kwamba ndivyo vilitumika kumuuua vibaya marehemu ambaye baada ya kuibiwa pesa yaki zaidi ya milioni moja franga za Burundi aliondolewa mwili wa uso wake. katolewa macho kabla ya kumkata ulimi na masikio alishtakiwa pia katika kikao hicho cha kesi za kidharura cha hapo jana mkoa ni Kayanza ni dereva katika kiwanda cha chai Gwegura upande wa mshtaka Yans Kayanza unasema kwamba dereva huyo aliuza mafuta ya kanjia za magendu na Sara na gari aindeshalo likasaidia kwa pereka wa na Sara na R.E.D. hatimaye wakashitakiwa makosa ya kunyanganya mahali ya serikali na kumuamtu. Kwa makosa hawa yote hawa wili pamoja na mishiri na Stanisirasi, mstaki haka waonbe ya kuhukumiwa makosa ya kumuamtu na kufungwa maisha ya yote kwa kese vereha kuziari mnye msaidizi wa dereva R.E.D. na ya kusaidia katika kazi halamu ya kunyanganya mahali ya taifa na kaombewa na afisa wa Kifungo cha mwaka moja Na hadhabu ya pesa laki moja Mwendesha mashitaka Kayanza Alireza washitakia kwa ambasara Michelle Sani sirasina alidi Wanaukumuiwa makosa hayo ya kumuamutu Na kukatiwa kifungo cha maisha yao Yote na wataripa faini ya mili ya Ya kupewa familia ya malehemu Ni kuzialemnya naio makosa ya kusaidia Katika makosa ya kunyanganya mali ya serikali Wale waleo wa uza mafuta ya gari Ya kiwanda cha gwe gura Mwendesha mashitaka akamukati kifungo cha mwaka moja na adhagu ya laki moja sarafu za Burundi Nikiripoja kutoka Kayanza Patrick Ensengiva kwa niaba reju isanga nilu Shukuran buwana Patrick Ensengiva Shirika landege la Kenya Tumekuisha fika kima taifa Airways Lafuta safari nyingi kutoka na, na mgomo wa marubani Huku shoguli nyingi zikile mazwa Ni heripoti ni yake Edgar wabwire Shirika landege la Kenya Airways limegairi safari za ndege Jumatatu huku mgomo wa marubani ukiingia siku yake ya 3. Huku zaidi ya wasafiri elfu kumi wakikuwama na serikali kitishia kwa hatua hatuwa zakinidamu ekiwa ofanyikazi hawatarejea rejea kazeni. Marubani hao walizindua mgumo huo karika uwanja wandegi wakima taifa wajoma kenyata jijini nairobi asubuhi ya siku ya jumamosi wakikaidi la mahakma la kupinga hatuwa zaki viwanda na kuwaacha maelfi ya abiria wakio wamekuwama na shuguli nyingi za kibiashara kule mazwa. Mgumo huo umezidisha masahibu ya nayokumba shirika landege la kitaifa hilo Lenya matatizo ambalo limekuwa likipata hasara kwa miaka mingi Licha ya serikali kusukuma mamilioni ya dola ili kuliweka sawa Shirika hilo landege la Kenya Airways lili ripoti hasara ya jumla ya dola milioni miamoja thalatini nukta tano Kumaka wakifedha uliotamatika disemba thalatina moja Mako elfu mbili shirina moja Manauchumi James Kealow anahoji kuwa mgumo huo unatarajia kuigarimu kenya mamilioni ya dola atari za mgumo uo zinaonekana siyo kenya tu bali pia ukanda kwa inchi ya kenya ni kitovu kikuucha biashara ya kanda kusumbufu uo unahata likubwa kwa biyashara katika inchi jirani Mgomo uo unatarajia kugaramia uchumi wa kenya mamilioni ya dola upushirika landege la kenya aries likipoteza zaidi ya dola milioni mbili nukta tano kila siku Ngomu wa nege unatarikubwa kwa biyashara ya kikanda Iwapo suluwe mapema haitapatikana Usumbufu wa mtuiriko wa bibhaa na watu na atiri biyashara Katia eneo hili la Afrika mashariki na ulimwengu kwa unyumla Ngomu huo unataragiwa kugaramia uchumi Wa kenya mamilioni ya dola na badae eneo nzima la Afrika mashariki Marubani wanawandamana, ambao ni asilimia kumi ya wafanyikazi wanashinikiza kurejeshwa kwa wa hazina ya ruzuku na malipo ya mshahara yote iliyosimamishwa wakati wa janga la COVID-19. Shirika hilo la ndege lilianzishwa mwaka 1977 kufuatia kifo cha the East African Airways na husafirisha abiria na mizigo katika maeneo 42 ya kimataifa katika nchi 36. Nikiripoti kutoka jiji kuu la Kenya Nairobi, mimi ni Ed wa Bwire la m -m Nairobi. Naam, na hadi hapa hatuna cha ziada. Kasoro kokola kutoka studio. Asante kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya Inosa Bionimana ambaye ametuwezesha kusikika hewani wasimamizi wa matangazo haya walikuwa Nemoe Misago na Howard Nea Bivuze. Mimi ni Omer Ndwayo. Tukutane.